тон, позіхнув Костик. Ну най буде пошусті, але найтатунця вважають, бо зяті будуть контрувати, сміявся Філко. Зяті й не контрували б, відповів отець Ілецький, даючи карти, бо на нього впав аспік. На другий день гості заспали. Далека дорога, мороз, не диво. Всі на пальцях ходили. Добродійка Ілецька кілька разів прикладала вухо до дверей, чи не збудилися, але тільки чути було, як фукав фількой, як Костик добував з носа якісь дивні звуки, ніби грав на фаготі. Галя своїм звичаєм пувкала крізь сон, Оля постогнувала як колись, коли ще панною була. Ілецька пригадала собі ті часи, пригадала собі свою материнську любов до доньок і, зітхаючи, пускала в забуття вчорашню розмову з зяттями. Що ж, годі, то вже не діти, а дозрілі люди, та ще на таких становищах. Дозрілі люди мають свої звички, свої упередження, свої норови. Годі за те сердитися на них. А до того так далеко їхати, продрогли, здорожилися, не можна від них вимагати великої уважності і ніжності. Що Філько натякнув тестові про наслідника, а Костик ніби не бачив Ганні, а, боже, ти мій, що були стільки гріха, бувають куди гірші. Набили вчора старого на кілька ринських, то не гарно. Не тому, щоб жаль було тих кілька ринських, не чужі їх виграли. А я лецького ще й на сотку стати не знали. Що батько не любить програвати, бо виходить так, буці він грати не вміє, і тому могли трохи вважати на нього. Але най там. Поїдуть і старий забуде чи одно він їм забув ради доньок? Зате політики не торкали, дай їм, Боже, здоров'я. А то Костик так знімчився із цісарів, що аж прикро. На ту тему, певно, прийшло би до суперечки між тестами зятем. Бо старий тепер дуже великим патріотом зробився і сильно обстає за народом. Добродійка Ілецька горда була тією переміною свого мужа – а що привикла достроюватися до нього, так і сама чимраз більше цікавилася політикою і навіть пробувала балакати про неї, дивувалася, що зяті нічим не цікавилися. Коло десятої години пішло по хаті встають, встають. Ганя наляла три склянки стоячої кави, і Маланка понесла їм на срібнім підносі, заставленім всілякими булками й бабками. Отець Филимон кави не дістав, бо мусить перше відправити службу Божу. Ось він і вийшов. Гладковиголеної, лескучі чоботи і палідрони. Добродійка Ілецька глянула на ті палідрони і лише зітхнула. Міг їх сховати для об'їздки свого деканату, а не пописувати ними в порохії свого тестя, щоб кожний бачив, що тесть звичайно священник, казять канонік. Які то тепер люди пусті і грубо шкурі не знають, що годиться, а що ні. Навіть зять свого тестя не шанує, хоч він собі заслужив на пошану і втяку. Добродійка Ілецька перечекала, аж Філько вбрав свої бобри й пішов до церкви, а тоді й сама потупцювала туди в чорній салонці, лисами підбитій і з молитовником у руці. Гадали, що Філько співану службу Божу відправить, але де відчитав тиху, і побіг на каву. Вислухала вона тої тихої служби Божої, помолилася і, зітхаючи, вернула до хати, щоб не співану могла Ганя піти. Застала філька при сніданню, пив другу каву, а Костик стояв над ним у шляфроку і розказував щось веселого про відень. Оба сміялися безжурно, як люди, котрі дійсно ніякої жури не мають. Побачивши те, що спитали, чи вона вже посніданню, ще ні, відповіла най мама вип'ють зі мною», – припрошував Філько. «Спасибі, зачекаю на тата». Зробив великі очі. «Чого? Тата постять, мусять, але мама, а я для товариства, щоб татові було приємніше». «Як багато років то був», – усміхнувся Костик. Ремінісценції часів Марії Терези Добродійка Ілецька повісила салонку до шафи і шафу на ключ замкнула. «Гадаєте, що старі часи були гірші від теперішніх?» Філько сміявся. «Мусимо гадати, бо віримо, що світ до кращого йде», – кивали головою. «Дав би то Бог, та мені не здається. Може тепер кому й краще жити, винаходи, вигоди, розкіш, але загалом… І загалом люди менше бідують. Не менше, а лише інакше, нібито волю якусь тепер народ має». Але біда лишилася бідою. Та я не про біду гадала. А про що? Як би то вам сказати? Про теперішню поведінку. Перші люди делікатніші були. От і дісталося тобі фільку, тішився Костик. Чому лиш мені? Гадаю, що ти також взять. Правда, мамо? Або я знаю, чи правда. Бачу тільки, що не так воно є, як треба. Зматеріалізувався світ. Гріж тепер Богом зробився. Для нього і моляться люди, а про Бога не дбають. Це вже щось трохи ніби для тебе, Костику сміявся Філько. Чому для мене ти також, зять? Але я вже був у церкві, а ти ще у шляфроку ходиш. Бо я чоловік світський, а не духовна особа. І світським не зашкодило би піти до церкви, відповіла добродійка Ілецька. Хоч би для доброго приміру. А тут дзвін у церкву взиває, а сам у ній не буває. Негарно, щоб священича родина злий примір селу давала. Село не дитина, не згіршиться. Не знаєте ви нашого села, панове? Селяни дуже уважно дивляться на нас. Кожду нашу похибку бачать, кожну суперечність між словом і ділом помічають, а най собі помічають. Я не учитель, ані не проповідник. Але якщо мамі-добродійці на тім так дуже залежить, то остаточно можу піти до церкви. «Браво, браво», – засміявся Філько, – «тільки найпан Гофрат вважають, щоб собі чола не розбили». «Як-то чола?» Або пословиця каже, застав дурня богові молиться, то він собі голову розчерепить. «Чи це доти отця совітника?» «Ні, тільки доказ моєї печаливості про цілість особи дорогого швагра». «А, якщо так, то дуже дякую, і до милого побачення», – відповів Гофрат і пішов збиратися до церкви. Увійшов до гостинного покою і замкнув на закрутку двері. Його жінка лежала ще в ліжку. «Може, і ти підеш зі мною?» – спитав її. «Куди?» «А до церкви. Мамі дуже чомусь на тим залежить». Гофратова позіхнула. «Мама, все, нас до церкви гнала, і мама, і тато. Люди старої дати, да, є». Притакнув Гофрат. А все ж таки, може піти? Пощо маємо їх зражувати до себе? Гофратова оглядала свої рожеві нігті. Ти йди, а я ще трохи полежу. Дуже мене дорога сватигувала. І перестудилася трохи. Чуєш, як хриплю? Кашельнула. А церковця тісна, і повітря яке. Млію на саму згадку, які там пахощі від кожухів та від хлопських голів, чутким маслом мащених. Ну, я, притакнув Офрат, запинаючи комнірнець.